«Ви дружина пана Жорби?» Голос приємний, професійно поставлений, почала прислухатись, що у ній не так. І відчула себе зовсім здоровою. Ніде нічого не боліло, нудота припинилась. «Ні, потрібно таки упевнитись, зробити якісь дослідження. Існують же тести на вагітність, ультразвук. Та перш за все зателефонувати Вікторові». Зовсім нічого робити. От я й рятуюсь дворянськими заняттями. Вишиваю серветочки. Цими серветочками, невеликими, з тонким візерунком в особливих, голубих, сіруватих, бежевих тонах, поступово прикрасила всю квартиру. Навіть на зеленому малахісі великого дзеркала у передпокої Та недавня історія із гусаковою запискою виявилася просто жартом. Коли вона переступила Вікторові мало не з ножем до горла, мовляв, це ти підклав мені цю писульку з погрозами, Віктор навіть не подумав віднікуватись, а щиро засміявся. Звісно, я. Хто ж іще до тебе ходить вечорами? Це гусьонок попросив. Нагадай Валюші, що я її люблю. Пам'ятаю, бо вона, мабуть, сердиться на мене, дурного. А де ти бачиш погрози? Я тебе не забув. Що тут погрозливого? «Знайшла, кого боятись, Гуся? Та він, Віктор, його постійні розмаже. Хай Гусь тільки спробує гелготнути. Чи що там іще роблять гусаки? Шиплять?» Невдовзі Валентина вже сама кепкувала зі свого переляку підозр і детективних вправ у купі з Антуанетою. «Врешті, тепер між ними щось мусить визначитися. Віктор повинен вирішити, з ким він, хто для нього дорожчий» сім'я чи вона, Валя, і їхня майбутня дитинка. Вирішити треба. Досить уже розриватись між двома подушками. А може, почекати із новинами? Переконатися спершу самій, а вже потім проте з Анетою зустрітись потрібно обов'язково і негайно. Немає, мабуть, теми цікавішої для двох подруг, як вагітність однієї з них. Скільки спогадів, скільки подробиць випливає у пам'яті, скільки неоціненних порад може дати старша молодший. Чи навіть не старша, а з більшим досвідом. Як солодко згадувати власні відчуття, що передавали появі на світ довгоногої зараз студентки чи кремезного здоровання, який при народженні ледве тягнув на три кілограми. Як хороше переповідати страхітливі подробиці, Епопеї виношування і пологів, знаючи, що це все позаду. А горлишці з переляканими очима що тільки належить пройти цим шляхом. І вона на самому його початку. Як радісно описувати небезпеки, яких щасливо уникла сама. Як шляхетно попереджувати пропастки, в які неодмінно втрапить навіть тричі попереджена. Але не зараз. Зараз справи. Нудота нудотою, а жаліти себе ніколи. Поїзди ходять за розкладом, і він ані трохи не залежить від того, що там собі надумала фрау Валентина і як вона почувається. Сьогодні приїздить із чергового золотого рейсу Зіна, а Роман у спиртному рейсі до Польщі. Обов'язок зустріти на ній, Валентині. Вона глянула на себе у дзеркало з острахом чекала якихось разючих, неодмінних і незворотних змін. І нічого не побачила. Личко таке ж порцелянове світилося ніжно-рожевим, немом підфарбоване зсередини. Ні, нічого, тільки очі виблискували загадковим і таємничим. Одягла черговий брючний костюм яких їй нашили за літо зіна до кольору, до вибору, перев'язала волосся високозбите стрічкою через чоло, зважила у руці сумку з пістолетом. Важкувато для вагітної жінки. Та необхідно. Така у неї робота. Хто знає, коли ця сталова іграшка може знадобитись. Парон заливало гаряче лепневе сонце. Старий асфальт дихав отруйними випарами смоли, Плавився і розкисав під каблуками, немов зіпсоване шоколадне морозиво, не дбало вилити долі. Поїзд запізнювався на чверть години».